26. A csapat ez alatt egyre mélyebbre hatolt a barlangrendszerben. – Ez micsoda? – kérdezte Chance, amikor meglátta az amfórákkal teli termet. Holloway doktor ebben a pillanatban megbotlott és féltérdre zuhant. – Charlie, mi történt? – ugrott oda hozzá Elizabeth, és belevilágított a felnéző társa szemébe. – Megbotlottam! Hunyorgott a férfi karját felemelve, ezzel a lámpa fényét kitakarva. Ó, Istenem, beteg vagy! rémült meg Elizabeth, látva, hogy Charlie eléggé rossz állapotban van. Semmi baj, bébi, gyerünk! pillantott Holloway a nőre, és már el is kiáltotta magát. Fifield! Milburn! tovább haladtak. Elizabeth nem szólt egy szót sem, de aggódni kezdett, látva Charlie véreres begyulladt szemeit. – Hé, Chance, nem kéne hozzá nyúlnia. szólt rá Janek a társára, aki a teremben álló legszélső amfórához próbált hozzáérni. – Só, doktor? – szólította meg a nőt a kapitány. – Igen? Van valami ötlete, hogy mi a korság folyik ezekből a vázákból? A kutatónő a lámpájával körbevilágított és látta, hogy az amfúrák tetejéből fekete színű, sűrű bugyog ki és folyik le egészen a talaig, az összes vázából, ahogy a kapitány jellemezte ezeket az ismeretlen eredetű és funkciójú tárgyakat. – Nincs, de nem így néztek ki, amikor előzőleg itt jártunk – állapította meg Só. Ekkor valaki felüvöltött. – Kapitány! – Igen, mi az? Ugrott meg Janek a kiáltásra, mert már ő is látta az emberi testet, ami a hasára fordulva feküdt a fekete sűrű folyadékban. – Ki az? – ismételte meg a kérdést határozottabban. – Fifield! – Ki az? – kiáltott fel Elizabeth is, ahogy közelebb ért. – Nem, ez Milburn! E – E-Eli! – kiáltott Holloway is Elizabeth felé. – Nem tudom! – próbálta megfordítani a testet Chance. Ne nyúljon hozzá! Adta ki az utasítást rémülten a kapitány. Eli! Kiáltott fel ismét Charlie. Elizabeth most a másik irányba fordult, Hollowayhez, aki lemaradva a többiektől a sárban üldögélt. Mi a baj, Charlie? Kiáltott oda Elizabeth, miközben már futott is visszafelé a férfihoz. Arra kérlek, hogy vizsgálj meg, mint orvos, és mondd meg, hogy mit látsz! Nyögte Charlie nehezen véve a levegőt. A nő közelhajolt a férfihoz, és lámpájával a szemeit világította meg. Csak azt, hogy beteg vagy, próbált nyugodt maradni a doktornő. Nézd meg, és mondd el, hogy mit látsz, erősködött a férfi, ahogy elkapta Elizabeth karját. A férfi szemei teljesen vörössé váltak, mint aki egész éjjel ívhegesztőbe nézett, védő nélkül. Chance közben segítséggel meg tudta fordítani a hasonfekvő testet. A szkafanderes test tátott szája feküdt a saftól szétmart sisakban. Uramisten! térdelt le a holtest mellé a kapitány elborzadva. Ford, jöjjön ide! adta ki az utasítást. Janek! kiáltott ekkor Elizabeth a kapitány felé. Tessék! Vissza kell mennünk! Mit látsz, Eli? Mit látsz? suttogta elhaló hangon Charlie a nőnek. Itt fekszik egy emberem holtam rázta le a kapitány a doktornőt. Holové beteg? Nagyon-nagyon nincs jól, kiáltott rá a kapitányra rémülten sú. Közben Ford a holtestet vizsgálgatta, Chance és a kapitány lámpájának fényében. Valami mozog a nyelő jelentette ki Ford, hátrébb lépve a hullától. Ahogy ezt kimondta, egy pillanatra megjelent valami a holttest szájában. Egyetlen pillanat alatt kiugrott, és a test mellett elfolyó vízbe loccsanva, mint egy sikló tovatűnt a sötétben. Mindannyian megugrottak. Ford elsikította magát. Úristen! Mi volt ez? Úristen! Közben holové győzködni kezdte Elizabethet. Én Jól vagyok, próbált felállni Charlie, és közben megemelte az előtte érdeplő nőt is. – Janek, jöjjenek és segítsenek! – kiáltott fel kétségbeesve sódoktor. Jól vagyok, jól vagyok, erősködött Charlie, miközben újra térdre rogyott. A kapitány fel sem tudott ocsúdni a felfokozott helyzetből, már is egy másik problémával találta szemben magát. Ford, menjen oda, mi a fene van ott kiáltotta Elizabeth felé. Jó, semmi gond, de tényleg kapaszkodott az odalépő csánc karjába Charlie. Az űrhajós erős kézzel megragadta holovét, majd támogatva őt elindult visszafelé a járatban, ki az teremből. – Megyünk a hajóra! Tudok járni, tudok én! – ismételgette Charlie önkívületi állapotban, miközben botladozva támaszkodott a társára. – Lassan! – kiáltotta a kapitány az imbolygók után rohanva. Elizabeth hevesen kiabálni kezdett a rádiójába. – Prométeusz! Prometheus jelentkezz! – Ejre vigyázni! Na gyere már! botladozott a képződmény kiáratánál Charlie, miközben újra térdre rogyott. – Segítsük fel! – kérd segítséget Chance a kapitánytól. – Prometheus jelentkezz! Van ott valaki? – sikította a nő a rádióba. Meredith Vickers a vezérlőben a monitorfal előtt állt. Minden űrhajós kamerája be volt kapcsolva, így több perspektívából látta a kialakult helyzetet, hallgatagon hátra lépett egy kicsit. Egy örökké valóságig tartó csend után akadozva megszólalt. – Igen, itt, itt Vickers? – Kérek egy ápoló csapatot a légzsiliphez. Készítsenek elő karantént! – ordította a rádióba Elizabeth. – Holové beteg! – Vigyék, gyorsan! – üvöltötte a háttérben Janek a csapattagjainak. – Mi baja van? – szólalt meg ismét Vikersz. – Csinálja a rázta le a doktornő. – Vissza a hajóhoz! A barlang veszélyes! – adta ki a háttérben az újabb utasítást a kapitány. Vikersz elrobogott a lemeredve figyelő Ravel mellett. Futtában oda kiáltott neki. – Beöltözöm! – Ravel oda lépett a monitorok elé, ahol az űrhajósok testkameráinak felvételeit figyelték. Elképedve nézte az eseményeket. – Gyerünk, gyerünk! – hallatszott a kapitány hangja a háttérből. – Csárli, szólaj meg! – Janek! – volt hallható Elizabeth Show kétségbeesett hangja is. – Mi van, ha mind megfertőződtünk? Lehetett kivenni a rádióban, a kavarodásban csensz hangját is.